Спрюс Гарбор, штат Мен, 2011 рік Першою швидко піднімається на третій поверх тері Вів'ян йде за нею повільніше, а Моллі замикає процесію Будинок великий і повний протягів, аж надто великий Думає Моллі, як на літню жінку, що живе сама У ньому 14 кімнат, більшість з яких у зимові місяці закриті Доки Террі показує шлях на горище, Моллі дізнається, що Вів'ян зі своїм чоловіком володіли й керували універмагом у Міннесоті. А коли продали його 20 років тому, домовилися про морську подорож на Східне узбережжя, щоб відзначити свій вихід на пенсію. Вони побачили цей будинок – маєток колишнього корабельного капітана з Гавані і, підкорившись імпульсові, придбали його. Це визначило їхнє майбутнє. Вони спакували речі і переїхали до штату Мен. По смерті Джима, вісім років тому, Вів'ян жила тут сама. На майданчику, вгорі сходів, Террі, віддихуючись, упираються рукою в бік і озираються навкруги. Звідки почати, віві? Вів'ян доходить до останньої сходинки, тримаючись за поручень. Вона знову вбрана в кашеміровий светер, цього разу сірий, і має на шиї срібний ланцюжок із дивним маленьким дармовисом. Ну, погляньмо. Розираючись навкруги, Молі бачить, що третій поверх будинку складається з житлового простору, двох спалень, під похилим дахом і старомодної вбиральні з ванною на декоративних ніжках. Та власне горища, великого і відкритого, в якому підлога з грубих мостин, де не де вкрита шматками витерлого лінолеуму. Між балками видніються вкриті утеплювачем бруси. І хоч підлога і бруси темні, на горищі надиво світло. З похилих мансардних вікон добре видно бухту і причал унизу. На горищі повно коробок і меблів, складених так щільно, що заледве є куди ступати. В одному кутку довгий, Підлоговий вішак для одягу. Вкритий пластиковим чохлом на блискавці. Кілька скринь із кедрового дерева. Таких громістких, що моллі аж цікаво, як вони взагалі сюди потрапили. Стоять уздовж стіни поруч із стосом корабельних валіз. Над головою кілька голих лампочок світять, мов крихітні місяці. Ступаючи між картонними коробками, Вів'ян проводить кінчиками пальців по них згори, вглядаючись у загадкові написи «Магазин 1960-й», «Нілсени», «Цінності». «Напевно, саме тому люди мають дітей, хіба ні?» – задумано каже вона, аби хтось подбав про те, що вони залишили після себе. Моллі зиркає на тері, яка хитає головою з виразом похмурої приреченості. Дівчині спадає на думку, що, може, Террі не хотіла братися за цю роботу, не так намагаючись уникнути самої роботи, як от таких сентиментальних моментів. Нижком глянувши на телефон, Молі бачить, що на годиннику лише четверта, 15, відколи вона прийшла. Минуло лише 15 хвилин. Сьогодні вона мала б залишитися до шостої, а потім приходити на дві години, чотири рази на тиждень, і на 4 години у вихідні, аж доки, ну аж доки вона не відпрацює свої години, чи доки Вів'ян не віддасть богові душу, залежно від того, що станеться раніше. За її підрахунками, знадобиться приблизно місяць, щоб відпрацювати свої години, а не щоб убити Вів'ян. Однак, якщо наступні 49 годин і 45 хвилин виявляться так само нудними, вона не впевнена, що зможе це витримати. На заняттях з американської історії вони вивчали те, як Сполучені Штати були засновані на скріпленому угодою рабстві. Учитель містер Рід сказав, що в XVII столітті близько двох третин англійських колоністів переїхали саме так, продаючи роки своєї свободи за обіцянку колись таки мати краще життя. Більшості з них не було й двадцяти одного. Моллі вирішила думати про цю роботу як про скріплене угодою рабство, в якому кожна відпрацьована година наближає її до свободи. «Буде добре розібрати ці речі, Віві». Каже Террі, «що ж, я візьмуся за прання, гукайте, якщо буду потрібна». Вона киває Моллі, наче кажучи «вона вся твоя» і спускається сходами. Моллі все знає про розпорядок роботи Террі «Ти вже як у спортзалі, так, ма?» – каже Джек, підражнюючи її Одного дня біцепси, наступного квадрицепси Террі рідко відхиляється від свого саморозписаного розкладу Вона каже, що в такому великому домі доводиться кожного дня займатися іншою ділянкою Прибирання у спальнях і прання у понеділок, ванні, кімнати і рослини у вівторок Кухня і закупівля продуктів – у середу, наведення ладу в інших кімнатах – у четвер, а в п'ятницю – готування їжі на вихідні. Моллі пробирається між стосами коробок, заклеєних блискучим бежевим скотчем, до вікна і трохи його відчиняє. Навіть тут, на останньому поверсі цього старого великого будинку, вона відчуває солоний запах моря. Ці коробки складені в якомусь певному порядку, правильно я розумію? Питає вона Вів'ян, озираючись. Скільки вони тут простояли? Я не торкалася їх, відколи ми переїхали. Отож, десь 20 років. Вів'ян сухо до неї всміхається. Ти справді слухала? Вам ніколи не кортіло просто викинути це все на смітник? Вів'ян стискає губи. Я не хотіла. Перепрошую. Молі здригається, усвідомлюючи, що зайшла трохи задалеко. Гаразд, слід визнати, що їй треба трішки змінити ставлення. Чого вона така неприязна? Вів'ян нічого їй не зробила. Їй варто бути вдячною. Без Вів'ян вона скочувалася б темним схилом у чорну прірву. Але це аж наче приємно плекати в собі неприязнь, ростити її. Це те, чим вона може володіти і насолоджуватися. Оце відчуття несправедливого ставлення з боку світу. Те, що вона виконала свою роль – злодійкуватої представниці нижчих прошарків суспільства, а тепер має допомагати цій інтелігентній білі пані. Для цього підходить якнайкраще. Глибоко вдихнути, усміхнутися, як Лорі – Представлена судом соціальна працівниця, з якою Молі зустрічається двічі на місяць, завжди каже їй робити. Вона, по думки, складає перелік усіх позитивних моментів цієї ситуації. Отже, по-перше, якщо вона протримається інцидент із крадіжкою, не занесуть до її справи. По-друге, їй є де жити. Нехай навіть вона там почувається напруженою і незахищеною. По-третє, Якщо вже вона мусить провести 50 годин на неутепленому горищі в штаті Мен, напевно, весна найкраща для цього пора року. По-четверте, Вів'ян стара, але, здається, не маразматична. По-п'яте, хто знає, може бути, що в цих коробках виявиться ще цікаве. Нахилившись, Молі оглядає наліпки на коробках навколо себе. На мою думку, варто їх розбирати в хронологічному порядку. Ось на цій написано «Друга світова». Це найстаріші речі? Ні. Вів'ян протискається між двох стосів і пробирається до кедрових скринь. Здається, найстаріші речі отут. Однак ці скрині такі важкі, що їх не зрушиш. Тож доведеться почати з цього кутка. Ти не проти? Молі киває. Унизу Тері дала їй дешевий зазубрений ніж із пластмасовим руків'ям, кілька слизьких білих пластикових мішків для сміття і записник на пружині із прикріпленою ручкою, щоб вести перелік інвентарю, як вона його назвала. Тепер Молі бере ножа і проколює ним скоч на коробці, яку вибрала Вів'ян. 1929-1930. Вів'ян терпляче чекає, сидячи на дерев'яному ящику Відкривши коробку, Молі витягає пальто кольору гірчиці І обличчя Вів'ян набуває похмурого вигляду «Боже мій!» – каже вона «Невже я і справді зберегла це пальто? Воно мені ніколи не подобалося» Молі розправляє пальто і одягає його Взагалі воно цікаве, крій схожий на військовий Великі чорні гудзики Сіра шовкова підкладка струхлявіла обшукуючи кишені молі вивиджує складений аркуш розлиненого паперу майже до дірок витертого на згинах вона розгортає його і бачить охайний дитячий похилий почерк одне й те саме речення написане знову і знову чисті думки і добрі діла вкупі дають хороше життя чисті думки і добрі діла вкупі дають Хороше життя Вів'ян забирає в неї цей аркуш І розглядає на коліні Я це пам'ятаю У місіс Ларсен Був найгарніший почерк Це ваша вчителька? Вів'ян киває Хай як я старалася У мене не виходило Виписувати літери так, як у неї Молі дивиться На ідеальні заокруглення І поєднання ліній На мій погляд досить гарно Бачили б ви мої кривулі? Я чула, що тепер чисто писання майже не вчать. Ага, все на комп'ютері. Раптом Моллі вражає те, що Вів'ян написала слова на оцьому аркуші паперу понад 80 років тому. Чисті думки і добрі діла вкупі дають хороше життя. Багато що змінилося, відколи ви були мого віку, так? Вів'ян підводить голову. «Напевно, але більшість цих змін мене не стосуються. Я й досі сплю на ліжку, сиджу на стільці, мию посуд у раковині. Точніше, це тері моє посуд у раковині», – думає Молі. «Я мало дивлюся телевізор. Ти знаєш, що комп'ютера в мене немає. Багато в чому моє життя точнісінько таке саме, як 20 чи навіть 40 років тому. Мені шкода це чути». Вимовляє Моллі, а тоді відразу жаліє про це. Але, здається, Вів'ян не образилася. З байдужим виразом вона каже, «Навряд чи я багато пропустила». Бездротовий інтернет, цифрові фотографії, смартфони, фейсбук, ютуб. Моллі загинає пальці. Увесь світ змінився за останнє десятиліття. Але не мій світ. Ет, ви багато чого себе позбавляєте. Вів'ян всміхається. Невряд чи фейстуб, хай що це таке, покращить якість мого життя. Молі хитає головою. Фейсбук і ютуб. Однаково, безтурботно каже Вів'ян. Мені байдуже, я задоволена своїм тихим життям. Але ж буває рівновага. «Чесно, я навіть не знаю, як ви можете жити в цій... бульці!» Вів'ян усміхається. «А ти не соромишся висловлювати свою думку?» Моллі вже не вперше це чує. «Чому ви не викинули це пальто, якщо воно вам не подобалося?» питає вона, змінюючи тему. Вів'ян бере пальто і розглядає його, тримаючи перед собою. «Це дуже хороше питання!» «То що, покласти його до речей, призначених на самопожертвування?» Складаючи пальто на колінах, Вів'ян відказує. «Ага, мабуть. Погляньмо, що там ще в цій коробці».